Tjenare! Vad gör du? Jag går. Såg du att jag skottade åt dig. Här ute? Det var, beror nu. Det var bara snö när jag kom. Hittar gammal trumskin här inne så skottade jag. Jag tänkte att nu ska du skaffa för det du fint när den kom. Allt ljud vi spelar in med den här nu, häng, jag alltså, tror att den hänger upp och ner, kommer det ljudet vara upp och ner? Alltså, höger och vänster? Mm. det så kanske inte. Jag vet inte. Ska vi börja göra ordning en hörna då, där vi kan bygga upp en kommandocentral? Vi kunde inte laga de här eller då? Ja, uh, jag tror det måste nog lödas. Ja, det gör att vi vill prova själv, annars kan jag inte ha det Det finns ju alltid ful varianter med att man klipper och skalar och tvinnar och tejpar. Men det blir lite proffsigare om man lödar. Läder. ta flipper rätt? Dit, Ska vi göra det? Lägga det här. Väldigt snygg. Snyggt bål. Vi lägger det med den här sidan utåt då. Ja. Easy. Nu är mm. jag själv. Bra. Har jag det? Ja, då går du in med. Röven. Det här kanske blir <laughs> <laughs> <upp här> <laughs> det konstigaste. Sätt appen på datorn. Konstnärligaste i alla fall. Ska jag slå igång ljudkortet? Ja, nu åker det på. Hej då. För det stod jag även lite i den här. Kom igång-guiden. Typ. Installationen är klar. Starta om. Ja, tack. Alltså nu börjar det närma sig en. Då. Ja, är det installerat nu ljudkortet? Det ska vara det. Då, då. då kan vi ju faktiskt testa det på det här ungefär briljanta sättet. Bara jag kommer hitta vad jag söker. Så. Har du något ljud ut därifrån nu? Ljud ut. alltså ah, så att du kör igång någonting som dotor ifrån datorn. Håller du igång lite tag? Ja. Det där felet är inte kul. Får spela in snabbt. <laughs> Pappa. Eh, ja, men det är ju nånting... Det är ju den där klassiska rutan som inte ska vara i någonstans, eller någonting sånt där. <laughs> Ser du något utslag från basen där, då förresten, datorn? Då måste det ju ha blivit något eh, knäppt, knäppt tekniskt. Ehh, uh, digitalt. <laughs> oh. Alltså, nu vill jag att det ska låta... Skulle det låta någonstans nu om det var... Jag tycker det är det. Är in nån knapp som måste dra upp eller Nej, det ska låta där. Blir det bort... Om vi sätter in lurarna... Ja, det är det. Ja. Där. Ja, det låter! Det lät. Ut i PA till och med. Det lät inte Åh, oh, Vad är det till så? om det där. Ja, musikspelaren och allting det där. Det funkar ju jättefint. Så länge du inte har kopplat upp emot det. där. Mm. Ho, -ha. Det är ju här det spelar. Ja. spökaren. Återigen. In the software. Det är så konstigt att det dör av. För den tekniska borde ju det där utljudet komma in i ljudkortet här och ut. Mm -hmm. Börja fila lite på det. Ja, fila hur mycket du vill. Men det är inte som mycket tyckte det, går en Men du har fått igång eh, musikprogrammet nu? Ja, Eller inspelning. Jag har inte satt här på djurkortet än, det Okej, okay. vi provar att få in nu så att du kan spela in den här kanalen så att vi spelar fram Ehm, uh, jag tänkte på någonting mer. Du knackade in oss. Ja, ja, kanske. Eller? Ska du överraska mig? <skratt> ja, ja, riffet, vad är det? Ja, jag tänkte du när du gjorde sådär att jag skulle... <skratt> Vi tar uh, en liten rundgång bara. Ska du ha reverben? Ja. Det kommer vi behöva göra. –Ja, så är det här HV-tet. –Ja! –Ja! –Kungen? –Ja, Matt Mattias. Yes. <laughs> och, –Och så slutar det. En, två, –HALLÅ! –Vad ja. kan man ta...? Bra, vad jag säga. Jag fixa det här. Oh. Jag skiter för sånt där lite rött Ja, ja. Kör igång så får du Ja, ska den bara ringa då? Ja. men du har Ja, jag har Åh oh, herregud, jag har haft ett jävla den eh, Jag är lite osäker där bara på... ...när jag skulle komma in. <härskratt> Vad tror du om det här? Det tror jag på. Då har vi ett, kanal 1 på High hat men, men kommer den inte vara... 5, det var ju... Lyssna i högtalaren. Ja. Lyssna i den här. Tror du få in lite radiosignal? Är det är en kvinna som pratar? Ja men det är ibland så kommer in på något sätt så här, till radio. Hur? Det är lite läskigt ibland. Ska vi den här överhängen? Ska vi ta den närmare röjden? Mm. Ride on ride everybody. Jag älskar svålla. Yes! Jag älskar svålla. Femman. Inga puker skulle det vara. Så tar vi in på sex där. Då har vi alltså... Kage. Virvel. Hi-hat. Överhäng och överhäng. Ska vi bara spela in lite grann och se hur det blir. En, två, tre, fyra! Okay, okay, okay. Snyggt! De är ganska panorera i alla kanaler nu. Ja, men det är bara... Du ser där nere, där det blinkar rött. ja Dra alla de här blåa cirklarna så att de står rätt upp. Just det. Längre ner. ja Där. Mycket ovana är jag. Nu är de... Ja. Jag har bara en. Den är knasigt. Jag har bara en sida. Ja. Men det kan vara något sladd som inte är indragen. Nu? Ja. Men det låter väl okej? Ja, det där är bara pukmickarna va? Virvel, virvel, mycket virvel bättre virvlar nu. Visst är det, det? Ja, men det är en annan mix. Men det är mycket varma så. Mm. funkar bra som virvlar mycket. Och haken också. Det lät inte då sämre. I alla fall. Nej, absolut inte. Vad är det här då? Är det hajheten? Vilken input är det? Sexan. Femman. Femman. Det måste vara i den där hi-hatan nu. Nej, femman, det är ju puk här. För hi hat den går in på ettan. På ljudkortet. Alltså sa att den går in på? Ettan. Bara ettan? Mm. Ja, men, ja det. det är den som går nu. Ska vi testa den? Testa den med de små och enkla medel vi har lyckats knappa ihop så länge. <laughs> ja, se om vi tar oss igenom. Vi börjar med rundgång i alla fall. Tycker jag.